30. Legea diferențierii Un produs sau serviciu trebuie să aibă un avantaj competitiv sau o zonă de excelență care să-i permită să se diferențieze într-un anumit fel de concurență pentru a se impune pe o piață competitivă. Produsul sau serviciul dumneavoastră trebuie să fie unic, mai bun sau chiar remarcabil dintr-un anumit punct de vedere în condițiile în care intenționați să îl vindeți în cantități suficiente pentru a avea succes. Nu poate fi un produs similar, un produs fără caracteristici distinctive. Primul corolar al legii diferențierii este Determinarea unei propuneri unice de vânzare, în engleză USP, este punctul de plecare al unei campanii de promovare și al unor vânzări de succes. USP, Unique Selling Proposition, este propunerea făcută clientului care diferențiază produsele sau serviciile unei firme de cele ale concurenței. Dacă un produs nu are USP sau un cost sau preț mai mic decât produsele concurente, cota sa de piață și rentabilitatea vor fi vulnerabile. O companie ar trebui să fie capabilă să rezume în 25 de cuvinte sau chiar mai puțin ceea ce face ca produsul sau serviciul său să fie unic sau mai bun decât celelalte. Ford afirmă, calitatea este atuul nostru numărul 1. BMW își descrie produsul mașina ideală. Coca-Cola este gustul adevărat. Aceste avantaje arată în mod clar de ce cineva ar alege aceste companii în defavoarea altora. Cele mai bune strategii de marketing, publicitate și vânzare sunt construite în jurul unei propuneri unice de vânzare care poate fi comunicată într-un mod sugestiv clientului potențial. Care este propunerea dumneavoastră? Cel de-al doilea corolar al legii diferențierii este... Pentru a reuși pe piață, un produs sau un serviciu trebuie să aibă un avantaj distinct, ceva care să îl facă superior comparativ cu produsele și serviciile concurenței. Determinarea avantajului competitiv pentru produsul sau serviciul pe care îl oferiți este probabil cea mai importantă decizie pe care o poate lua compania dumneavoastră cu privire la vânzare. Jack Welch director general la General Electric, a afirmat că filozofia sa este să se afle fie pe locul întâi, fie pe locul al doilea, în fiecare zonă a produselor în care concurează General Electric. El consideră, dacă nu ai avantajul competitiv, este mai bine să nu intri în competiție. Zona dumneavoastră de excelență sau avantajul competitiv se poate schimba în timp ca răspuns la schimbarea conjuncturii pieței. De exemplu, timp de mulți ani, restaurantele locale au concurat pe piață datorită calității mâncării, prețurilor convenabile și locațiilor avantajoase. Multe dintre ele concurează și astăzi. Ulterior, Tom Monahack din East Lansing, Michigan, a venit cu ideea de a pregăti dinainte cele mai populare sortimente de pizza, în așa fel încât acestea să poată fi coapte și livrate într-o anumită zonă geografică, într-un interval de 30 de minute. Astfel s-a născut Domino's Pizza. Astăzi există câteva mii de restaurante Domino's Pizza în întreaga lume, iar Tom Monahag este miliardar. El a selectat o zonă a avantajului competitiv și anume viteza livrării unui fel de mâncare popular și ieftin și și-a redefinit sectorul de activitate. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Definiți avantajul dumneavoastră competitiv într-o singură propoziție. În ce fel produsul sau serviciul dumneavoastră este superior produsului sau serviciului concurenței? Ce îl face să fie special? Exprimați răspunsul în termeni simpli, în așa fel încât un copil inteligent să fie capabil să-l înțeleagă și să-l reproducă. 2. Hotărâți-vă acum să concepeți și să promovați un avantaj competitiv de orice fel în cazul în care nu aveți deja unul. Care ar putea fi acest avantaj? Care ar trebui să fie? Ținând cont de modul în care piața se schimbă, care ar trebui să fie acest avantaj pe viitor? Întrebați-vă clienții ce apreciază cel mai mult la produsele sau serviciile dumneavoastră. Aceasta este de obicei ceea ce percep ei a fi diferența competitivă. De ce preferă să cumpere de la dumneavoastră și nu de la concurență?